Огулан був ярмарковим центром досить таки великого сільського району. Тож з заходом сонця ярмарок не завершувався. Навпаки, над кожною будкою і наметом горіли смолоскипи і яскраве світло струмувало з відчинених дверей трактирів. Навіть храми вивісили кольорові ліхтарі для приваблення прочан із лунатизмом. Гільта ковзала крізь натовп, як тонка змія крізь сухотрав'я. Весь її крам і навіть намет дивом перетворилися на невеликий клунок на спині, а коштовності торохтіли, як ціла торба танцюристів фламенко. Бабуня тупала слідом ногами, що боліли від незвички добруківки. А еск загубилася. Це виявилося не так просто, але врешті-решт вона зуміла. Для цього знадобилося пірнути між двох яток, а потім прослизнути у найближчий вузенький провулочок. Бабуня сто разів попереджувала її про моторошні жахіття, які чатують у містах. Звідси випливало, що стара не так уже й добре тямила в головознавстві, адже тепер Ест була сповнена рішучості побачити кілька таких жахить на власні очі. Насправді, оскільки Огулан був місцем досить варварським та малоцивілізованим, Єдиними жахіттями тут були дрібні крадіжки, непрофесійні будинки розпусти та пияцтво до стадії втрати рівноваги або до стадії співу, або до обох стадій одночасно. Згідно з нормами поезії, через ярмарок слід пропливати, як білий лебідь пропливає водами вечірньої затоки. Але певні труднощі практичного характеру змусили еск рухатися в натовп радше, як дитячий електромобільчик. Рикошетом миш перехожими, тоді як кінчик посоха мотався в ярді над її головою. Дехто обертався. І не лише тому, що посох зачіпав перехожих по голові. Через місто в ряди годи проходили чарівники – але оце вперше тут бачили чарівника чотирьох футів на зріст із довгим волоссям. Уважний спостерігач міг би помітити, що там, де проходила еск, коїлися дивні речі. Взяти чоловіка з трьома перевернутими чашками, який припрошував невеличкий натовп поринути разом із ним у дивовижний світ теорії ймовірності, за допомогою сушеної горошини. Він практично не звернув уваги на маленьку постать, що кілька секунд серйозно спостерігала за ним. А тоді з усіх його чашок раптом градом посипалися горошини. Чи не миттю він загруз по коліна в бобових? Ще глибше він загруз у неприємностях. Раптом стало ясно, що він винен кожному з присутніх купу грошей. Була там і маленька змучена мавпочка, яка роками тупцяла на ланцюжку туди-сюди перед господарем, який тим часом награвав на Катеринці щось моторошне. Мавпочка раптово обернулася, її очиці спалахнули червоним, вона щосили увіп'ялася зубами в нового господаря, розірвала ланцюжок і рвонула дахами, прихопивши жерстяного кухля з усім вечірнім виторгом. На що пішли ці гроші, історія замовчує. Марципанові качки в коробці на лодку неподалік зненацька ожили і, шурхнувши повз продавця, з радісним кряканням посідали на річку, де до світанку й розтанули, отакий вам природний добір. Сам лоток тим часом ковзнув кудись у провулок і більше його не бачили. Щоб там не казали поети, АЕ скрухалася ярмарком, як підпалювач лукою, яка вкрита висохлим сіном, або як нейтрон у реакторі. Гіпотетичний спостерігач міг би відстежити її хаотичний рух за спалахами істерії й насильства. Проте, як і будь який будь-який хороший каталізатор сама ЕСК не брала участі в процесах, які ініціювала, і доки всі негіпотетичні потенційні спостерігачі відводили очі від того, що відбувалося, вона вже давно розважалася де-інде. Одначе Еск почала стомлюватися. Бабуня дощевізку у цілому схвалювала нічний спосіб життя, але жодним чином не схвалювала перевитрату свічок. Тож, якщо їй треба було щось почитати після заходу сонця, вона зазвичай умовляла суву посидіти на спинці крісла і читала її очима. А Еск належало лягати спати. Наразі відповідний час давно минув. Дівчинка побачила перед собою двері досить гостинного вигляду. Разом із жовтим світлом звідти вихлюпувалися на бруківку життєрадісні звуки. З який немов демонічний маяк продовжував випромінювати розсіяні чари, еск рушила до дверей, стомлена, але повна рішучості. Власник жарти зі скрипкою вважав себе світською людиною, і не дарма. Адже він був надто дурний, аби бути справді жорстоким, і надто ледачий, щоб бути по-справжньому лихим. Хоча його тіло побувало в багатьох місцях, його розум ніколи не вибирався за межі його мізків. До палиці, які розмовляють, він не звик. Особливо, якщо палиця говорила писклявим голосом і просила козячого молока. Відчуваючи, як усі присутні дивляться на нього і шкірять зуби, він обережно перегнувся через барну стійку. Еск знизу вгору вперлася в нього поглядом. «Дивися в очі», – завжди навчала бабуня. «Збери свою силу, виграю, хто кого передивиться». Ніхто не здатен обіграти у хто кого передивиться відьму. Ясна річ, крім кози. Власник, якого звали Скіллер, раптом усвідомив, що дівчисько, на яке він дивиться згори вниз, неначе зневажливо примружує очі. "Чого?" спитав він. "Молока", повторила дитина, продовжуючи що сили свердлити його поглядом. «Його дають кози, знаєте?» Скілер торгував лише пивом, яке, на думку відвідувачів, давали коти. Запахів жартів зі скрипкою не стерпіла б жодна хоч трохи поважна коза. «У нас такого немає», – сказав він, пильно дивлячись на посох, при чому його брови змовницьки зійшлися над переніссям. «А ви пошукали б?» – запропонувала Еск. Скілер відхилився назад за стійку. «Почасти, аби уникнути погляду, який витискав з його очей сльози симпатії», а почасти тому, що в його голові почала вимальовуватись жахлива підозра. Навіть посередній бармен схильний відчувати стан свого пива, а флюїди, що струменіли від великих діжок за його спиною, більше не відлунювали веселищами хмелю. Натомість тональність стала куди ближчою до молочної. Для перевірки він повернув кран і побачив, як у підставлений кухоль полилася скручена цівка молока. Посух усе ще стерчав над стійкою, не мов перескоп. Скілер міг би заприсягтися, що палиця і справді за ним спостерігає. «Не витрачайте дарма», – почув він. «Колись іще подякуєте». До такого тону бабуня вдавалася, коли Еск не виявляла належного ентузіазму щодо повної тарілки поживного зеленого салату, вивареного до жовтизни та знищення останніх вітамінів. Однак для надчутливих скіллерових вух це був не припис, а пророцтво. Він здригнувся. Годі було й уявити, що ж має з ним статися, щоб він почувався вдячним за суміш свіжого пива з прокислим молоком. Швидше вже він помре. Не виключено, що він і справді спочатку помре. Скілер надзвичайно старанно протер великим пальцем і без того майже чистого кухля та наповнив його з крана. Він уже зауважив, що більшість гостей тих цем покидають приміщення. Ніхто не любить чародійства, особливо чародійства в руках жінки. Хто їх зна тих жінок, що їм спаде на думку наступної миті? – Ваше молоко, – сказав він, додавши. – Панночко. – Скільки коштує? – спитала Еска. Бабуня постійно повторювала: "Завжди виявляй готовність заплатити. Тоді й робити цього не доведеться. Людям подобається, щоб про них думали добре". Це головознавство, дитино. "Ні, ні, я й на думці не мав", поспіхом сказав скілер. Він знову перехилився через стійку. "Але чи не могли б ви якось перетворити все назад?" У цих місцях не дуже часто замовляють молоко. Він трохи відсунувся вбік. Перед тим як пити молоко, еск сперла посох на стійку, і шинкар почувався поряд із ним некомфортно. Еск поглянула на нього поверх своїх молочних вусів. Я нічого не перетворювала, я просто знала, що це молоко, бо я хотіла молока, заявила вона. – А що це взагалі було? – Е, Пиво. Ест подумала. Вона непевно пригадала, що якось пробувала пиво, і смак у нього був якийсь відстійний. А от що вона пам'ятала куди краще, то це те, що всі в міцних горішках вважали значно кращим за пиво то був один із найпотаємніших рецептів бабуні. Цей продукт був корисним для здоров'я, бо рецепт включав винятково фрукти, плюс неодноразове заморожування, виварювання та обережну перевірку крихітних крапельок з запаленою свічкою. Якщо ніч видавалася дуже-дуже холодною, Бабуня бувало вливала у молоко крихітну ложечку цієї рідини. З огляду на те, що рідина зазвичай робила з металом, ложечка була дерев'яною. Еск зосередилася. Вона пригадала смак і виявила, що з допомогою того незначного вміння, яке почала опанувати, але все ще не розуміла, здатна розкласти смак на маленькі кольорові шматочки. Худюща жінка-скілера вийшла зі своєї кімнати подивитися. Чому запала така тиша? Але шинкар помахом руки змусив перелякано мовчати її. Еск стояла, ледве помітно похитуючись. Її очі були заплющені, вуста рушилися. Маленькі шматочки, що не пасували до її задуму, поверталися до безмежного моря форм, звідки натомість виловлювалися потрібні, з'єднувалися. А ще там було щось на кшталт такого гачечка, який означав, що ці шматочки можуть перетворити щось на свою власну подобу, а тоді... Скілер дуже обережно обернувся і кинув погляд на найближчу діжку. Запахи в приміщенні змінилися. Він відчув, як крізь стару деревину сочиться чисте золото. Не без остороги він дістав з-під стійки маленьку склянку і випустив у неї кілька крапель темно-золотавої рідини. Замислено подивився крізь склянку на світло, Кілька разів збовтав, понюхав і осушив склянку одним ковтком. Його обличчя не змінилося, хоча очі зволожилися, а горлянка затремтіла. Його дружина та еск побачили, як на його чолі виступили бісеринки поту. Минуло десять секунд. Він явно йшов на якийсь героїчний рекорд. Кажуть, звук у нього йшла пара, але це може бути пізнішою вигадкою. Його пальці вибивали на стійці якийсь чудернацький ритм. Нарешті скілер ковтнув і, схоже, прийнявши якесь рішення, поважно обернувся до еск та спитав. Цит-тит! Шичич-ють-дм'ю! Він насупився знову проганяючи речення в голові, і зробив другу спробу. Є, тит ци Зробла?» Нарешті він здався. «Цит! Два!» Його дружина форкнула і взяла склянку з його безсилої руки. Понюхала, обвела поглядом діжки всі десять і подивилася просто в його розфокусовані очі. Вони синхронно і безмовно спробували підрахувати, ціну шестисот галонів бренді з білих гірських персиків потрійної очистки і виявили, що не знають таких чисел. Пані Скілер метикувала швидше за свого благовірного. Вона нахилилася і всміхнулася еск яка надто стомилася, щоб примружитись у відповідь. Усмішка вийшла так собі, бо пані Скілер не мала в цьому достатнього досвіду. «Як ти тут опинилася, дівчинко?» – спитала вона голосом, що мав викликати думки про пряничні будиночки та брязки дверцят великої печі. «Я була з бабунею і загубилася». «Ідеш, твоя бабуня, крихітко!» ляснули дверцята ще раз. «На всіх мандрівників у лісах метафор очікувала важка ніч. Десь є, гадаю. Чи не хочеш лягти поспати у великому теплому м'якому ліжку?» Ескі з вдячністю поглянула на неї і кивнула. Хоча їй і здалося, що обличчя жінки чимось скидалося на мордочку голодного тхора. Маєте рацію. Щоб дати раду цьому випадкового лісоруба буде замало. Між тим, бабуня була лише за дві вулиці звідти. І з погляду пересічних людей, вона теж загубилася. От тільки сама вона дивилася на справу інакше, сама вона знала, де перебуває, просто цього не знали інші. Як уже сказано вище, відчути за допомогою чарів людину значно складніше, ніж припустімо лисицю. Людська свідомість прийняла б це як наклеп і неминуче поцікавилася б. чому? Зараз пояснимо. Свідомість тварин проста, а відтак її легко відчути. Тварини не гають часу на те, аби розкласти те, що вони відчувають на складові, а потім шкодувати про ті складові, які загубилися. Уся пишнота Всесвіту чітко і ясно сформульована для них у такому переліку а. Те, з чим можна паруватись, Б. Те, що можна з'їсти. В. Те, від чого потрібно втікати. Г. Каміння. Це вивільняє свідомість від непотребу і дозволяє спрямувати всі думки на те, що є дійсно важливим. По суті кажучи, нормальна тварина ніколи не надумає йти і одночасно жувати жувальну гумку. Тим часом пересічна людина – Зі свого боку, постійно думає про все на світі, і то на всіх рівнях одночасно, та ще й зважає на десятки біоритмів та календарів. Вона думає про те, що потрібно сказати, про те, що думає насправді, про те, що просто думає, про думки щодо власних думок, і це ще не кажучи про цілий оркестр думок, яких людина взагалі не усвідомлює. З точки зору телепата людське мислення це просто білий шум. Це залізничний вокзал, де одночасно говорять усі гучномовці. Це радіо, що мовить одразу на всіх коротких, середніх та довгих хвилях, причому деякі програми заборонено законодавством і випускають їх пірати, крутячи непристойних пісень у закритих для цивільного мореплавства морях. Намагаючись віднайти еск лише за допомогою чарів, бабуня все одно, що шукала голку в скирті сіна. Не те, щоб їй це вдалося, але спалахи тисяч думок, що взаємно підсилювались таки переконали її, що світ і насправді влаштовано так по-дурному, як вона завжди й вважала. Вона зустріла гільту на розі вулиці. Та мала при собі мітлу – ідеальний інструмент для пошуку з повітря. Щоправда, з певною обережністю, бо хоча мешканці Огулана були фанатами міцномазі, Летючі відьми не зовсім вписувалися у їхню картину світу. Гільта була у кепському гуморі. – Ані сліду не бачу, – сказала бабуня. – А до річки не ходила. Раптом вона туди впала. Та вона б митью вистрибнула назад. До того ж вона вміє плавати. Гадаю, ховається вона від нас ха їй грець. «І що ж робити?» Бабуня обдарувала співрозмовницю з попиляючим поглядом. Гільто, то козолуб! Ганьба тобі за таке боягуство! Ось я, наприклад, невже у мене стурбований вигляд!» Гільта та глипнула на неї. «Так, трохи. Ти губи стиснула. Я просто зла, от і все!» «На ярмарок зазвичай приїздять цигани. Вони могли її вкрасти!» Щодо городян бабуня вірила всьому. Але на циганах вона зналася краще. «Тоді вони набагато дурніші, ніж я завжди думала!» – кинула вона. «Слухай, у неї ж є посох!» «І що, який від нього толк?» – спитала Гільта, ледь не плачучи. По-моєму, із того, що я тобі говорила, ти зовсім нічого не зрозуміла, жорстко промовила бабуня. Нам слід просто повернутися до тебе і почекати. Почекати на що? На крики, чи вибухи, чи вогняний дощ. Коротше, щось таке. Пояснила бабуня без особливої впевненості. Який жах! Твої земляки самі напросилися. Ну ж бо, лети вперед, став чайника. Гільта занепокоєна поглянула на неї, осідлала свою мітлу і повільно та уривчасто часто зникла в тінях між димарів. Якби відьомські мітли можна було порівнювати з автомобілями, даний екземпляр підмітального апарата дуже скидався б на жучок. Малолітражку з розбитими вікнами. Бабуня провела її поглядом і рушила слідом, переступаючи калюжі. Вона була твердо впевнена, ніщо на світі не змусить її піднятися в повітря на одній з цих штукенцій. Еск лежала у великому, м'якому і дещо... Вологому ліжку в мансарді жартів зі скрипкою. Попри втому, заснути вона не могла. По-перше, в ліжку було холодно. Вагаючись, еск поміскувала, чи не ризикнути та зігріти ліжко чарами, але таки не наважилася. Як би обережно вона не експериментувала, опанувати чари вогню їй до пуття так і не вдалося. Вони або не діяли зовсім, або діяли аж надто добре. В лісі навколо бабуниного будиночка чи не що кроку можна було провалитися у яму, випалену однією з помилково запущених вогняних куль. Бабуня любила повторювати, що навіть коли еск не судилося стати чарівником, то копати криниці чи вигрібні ями вона зможе завжди. Дівчинка перевернулася, намагаючись не звертати уваги на легкий грибний запах постелі. Вони ж, поривши в темряві, вона намацала посох, спертий на бильце ліжка. Пані Скілер наполегливо намагалася забрати його вниз, але Еску чепилася в посох мертвим хватом. Все таки це була єдина річ, яка точно належала їй. Відполірована поверхня з димним різьбленням чомусь заспокоювала. Еск заснула, і їй снилися браслети, димні клунки та гори. Далекі зірки над горами і холодна пустеля, де димні істоти скрадалися сухим піском і дивилися на неї фасетковими, як у комах очима. На сходах щось рипнуло. І знову. А потім запала тиша. Та задушливо-волохата тиша, яка виникає, коли хтось завмирає, аби не видати жодного звуку. Двері прочинились. Скілер окреслився в дверному отворі, як чорна-чорна тінь на тлі світла свічок, які горіли на сходах. Перед тим, як він якомога тихше прийшов навшпиньки до ліжка, прошили ледь чутна коротка розмова. Від першої невдалої спроби схопити посуха той ковзнув у бік, але скілер швидко вхопив його і дуже-дуже обережно перевів подих. Саме тому шинкар вже майже не мав повітря, щоб зойкнути коли посох і справді ворухнувся. Скілер відчув під рукою луску, кільця, м'язи. Еск схопилася і сіла на ліжку саме вчасно, аби побачити, як скілер скочується вниз сходами, відчайдушно намагаючись струсити з рук щось невидиме. Коли він звалився просто на дружину, почувся ще один зойк. Посох зі стуком упав на підлогу і лежав там, слабко сяючи октарином. Еск вискочила з ліжка і босоніж пострибала до дверей. За них лунала чорна лайка, і це був поганий знак. Дівчинка обережно визирнула і зустрілася поглядом із пані Скілер. «Віддай посох!» Еск схилилася і вхопила поліроване дерево позаду себе. «Ні, він мій!» «Це не дівчача забавка!» – прогарчала дружина корчмаря. «Він належить мені!» – відповіла Еск і спокійно зачинила двері. Деякий час вона дослухалася до бурмотіння внизу, намагаючись вирішити, як діяти далі. Спроба перетворити цих двійко на щось чи когось Імовірно, тільки спричинила б зайвий галас, до того ж вона не була впевнена, що знає, як це зробити. Річ у тім, що чари спрацьовували лише, коли вона про них не думала. Схоже, свідомість тут лише заважала. Еск перетнула кімнату і розчахнула крихітне віконце. Всередину впливли незвичні нічні аромати цивілізації. Запах сирих вулиць пахощі садових квітів, віддалений натяк на переповнений туалет. З віконця видно було мокру черепицю. Коли скілер знову рушив угору гору сходами, вона виштовхнула посох на дах і вибралася слідом, чіпляючись за різьблену раму. Дах спускався до однієї з прибудов, і еск зуміла, більш-менш утримуючись на ногах, наполовину з'їхати – Наполовину збігти по нерівній черепиці. Стрибок з шестифутової висоти на купу старих діжок, швидкий спуск по мокрій деревині, і ось вона вже підтюпцем біжить через подвір'я корчми. Розриваючи ногами пасма туману на вулиці, Еск чула відлуння сварки, що долинало з жартів. Скілер промчав повз дружину і поклав долоню на кран найближчої діжки. Повагавшись, він крутнув його. Приміщення сповнив гострий, як ніж, запах персикового бренді. Корчмар закрутив кран і розслабився. «Думав, воно перетвориться на якусь Гедоту? поцікавилась його дружина. Він кивнув. Якби ти не був таким криворуким, – почала вона, – кажу тобі, ця штука мене вкусила. Ти міг би стати чарівником, і нам не довелося б морочитися з оцим усім. Ти що, геть не маєш амбіцій? Скілер заперечно похитав головою. По-моєму, щоб стати чарівником, самого посуха не досить, – сказав він. «До того ж я чув, що чарівникам не можна одружуватися, не можна навіть...» Він завагався. «Не можна що? Га?» Скілер знітився. «Ну, ти знаєш, робити це...» «Жодного уявлення не маю, про що ти...» Відрубала пані Скілер. «Так, мабуть, не маєш...» Він неохоче вийшов слідом за нею з потемнілої зали. Йому спало на думку, що, можливо, у чарівників не таке вже й кепське життя. Як виявилося, наступного ранку він таки мав рацію. Персикова бренді в усіх десяти діжках дійсно перетворилося на якусь гедоту. Еск безцільно мандрувала темними вулицями, доки не прийшла до крихітних річкових доків Огулана. Широкі плоскодонні баржі погойдувалися біля причалів, і на двох-трьох із них здіймався з привітних дебарів кучерявий димок. Еск без зусиль вилізла на найближчу баржу і посухом підняла брезент, який вкривав її більшу частину. Спід брезенту війнуло теплим запахом перегною і ланоліну. Баржу було навантажено вовною. Нерозумно, звичайно, засинати на незнайомій баржі, не знаючи, які незнайомі скелі пропливатимуть повз, коли ви прокинетесь. Не підозрюючи, що баржі традиційно йдуть рано вранці – вирушаючи в дорогу ще до того, як зійде сонце. Поняття не маючи, які горизонти вітатимуть вас завтра. Вам це відомо. А Еск ні про що не здогадувалася. Еск прокинулася від чиєгось насвистування. Вона лежала непорушно, прокручуючи в голові вчорашні події, доки не згадала, «Чому вона тут?» Тоді дівчинка дуже обережно перевернулася і трішки підняла брезент. «Так, вона все ще тут. От тільки це тут вже не там, де було». «То це й називається мореплавством, сказала вона сама до себе, спостерігаючи, як пропливає повз далекий берег. І «Як на мене нічого особливого». Злякатися їй і на думку не спало. Всі перші вісім років її життя світ був надзвичайно нудним, і тепер, коли він почав робитися цікавим, еск не збиралася виявляти невдячність. До далекого свисту приєднався собачий гавкіт. Еск відкинулася на вовну, пониж порила подумки навколо, Знайшла свідомість пса і м'яко запозичила. З його слабких і безладних думок вона зрозуміла, що на цій баржі є щонайменше четверо людей. І ще багато на інших баржах, які простяглися в лінію по річці, прив'язані одна до одної. Деякі з людей, схоже, були дітьми. Еск відпустила тварину і знову надовго задивилася на навколишній пейзаж. Баржа саме пропливала між високими помаранчевими скелями, поплямованими каменем стількох відтінків, ніби якийсь голодний бог зробив собі найбільший сендвіч усіх часів та народів. Дівчинка намагалася уникнути однієї думки – але та постійно поверталася, проникаючи в її голову, наче танцівник, який скаче під дверима туалету життя. Рано чи пізно їй доведеться вийти зі схованки. Не те, щоб цього вимагав її шлунок, але от сечовий міхур категорично не бажав терпіти. Можливо, їй варто... Брезент над її головою зірвали і над нею схилилося велике бородате обличчя. «Так-так», – сказало воно, – «що це в нас тут? Еге Егеш?» Еск вперлась у нього поглядом. «А вже ж», – відповіла вона, – «сенсу заперечувати не було». «А вже ж», – відповіла вона, – Сенсу заперечувати не було. «Ви не могли б допомогти мені звідси вилізти?» «А не боїшся, що я кину тебе щукам?» – спитало обличчя. Зауваживши її розгублений погляд, воно пояснило. «Велика прісноводна риба, швидка, зубата, щука». Про таке вона якось не думала. «Ні». – чесно зізналася Еск. – За що? Ви справді це зробите? – Та ні, не зроблю. Нема чого боятися. – Я й не боюся. – Он як? У її полі зору з'явилася засмагла рука, цілком по-людськи приєднана до обличчя, і допомогла дівчинці вибратися з її кубельця у згортках вовни. Еск роззиралася, стоячи на палубі. Небо, синіше за бляшанку для печива, тісно тулилося до широкої долини, якою текла ріка, не квапна, мов судовий процес в апеляційній інстанції. Позаду продовжували вдавати з себе конов'язь для хмар вівцескельні гори, але вони вже не панували над краєвидом, як робили це весь той час, скільки еск їх знала. Відстань підточила їхню велич. «Теми?» – спитала вона, вдихаючи нові для себе запахи болота й соки. У верхівях річки Анк відповів той, хто захопив її в полон. Як тобі річка? Еск подивилася на річку перед баржею і позаду. Русло вже було значно ширшим, аніж в Огулані. «Не знаю, але її точно багато. Це ваш корабель?» «Баржа», – виправив він. Він був вищий за її батька, хоча помітно молодший, і одягнений, наче циган. Більшість його зубів були золотими – але Еск вирішила, що наразі не час цікавитися, чому так сталося. І він мав ту справжню природну засмагу, заради якої багатії не шкодують ні часу, ні грошей на курорти, ні спеціального крему. Хоча насправді для отримання такої засмаги достатньо щодня тяжко як кінь працювати на відкритому повітрі. Чоловік вигнув брову. «Баржа моя!» – сказав він із твердим наміром повернути собі ініціативу. І хотів би я знати, що тут робиш ти. З дому втекла? ж? Якби ти була хлопцем, я сказав би, що ти подалася на пошуки щастя. А дівчата не можуть шукати щастя? «Гадаю, вважається, що їм слід шукати щастя з відповідними юнаками», – сказав чоловік, обдаровуючи її двохсоткаратною усмішкою. Він простягнув засмаглу руку з пальцями всуціль оздобленими перснями. «Ходімо, поснідаємо». «Насправді я хотіла б скористатися вашим туалетом», – сказала Еска. Його щелепа відвисла. Але ж це баржа, геш? І що з того? А те і значить, що тут є тільки річка. Він поплескав дівчинку по руці. Не переймайся, ця річка до такого звикла.